Köszöntöm Önöket. Nagyvárosi dilemmák című műsorunk következik, urbanisztikai műhelybeszélgetés, amit Vidor Ferenc professzor úrnak a... mondhatom azt, hogy az irányításával csinálunk. Ez ugyanis a titkolt célom, hogy ez nem csupán egy egyszerű beszélgetés formáját töltse ez a program, hanem műhelymunka, gondolkodás, meditáció, a város, a nagyváros, és hát jelesül természetesen Budapest sorsáról. A múlt alkalommal erővettük azt a városfejlesztési koncepciót, amit ö, jó tíz évvel ezelőtt készítetetek a főváros számára, és aztán ismétlődött annak volt egy további változata, és annak a pontjait ö, kezdted elemezni. Mi az, ami abból ö, meglepetést, megrökönyödést, jegységet váltat ki, és talán mi az, amit esetleg ö, el is fogadnak. Van, van egyáltalán ilyen, Igen. azért ezt meg kell kérdeznem, de talán van. Hát azzal szeretném elkezdeni, hogy ez a harmadik alkalommal, találkozunk. Az első alkalommal akkor beszéltünk az urbanisztika általános problémáiról, olyan elvekről, amelyek mondjuk a 20. század végén, a 21. század elején nem csak Budapestre, hanem általában a metropolisokra érvényesek. A második alkalommal, tehát a múlt alkalommal, akkor hát elővettük valóban Budapestnek a konkrét témáit, és visszautaltunk arra, hogy most már jó tíz évvel ezelőtt elindult ez a úgynevezett második Millennium című sorozat, amiben hát jó néhány kollégámmal együtt igyekeztünk azokat a legalapvetőbb kérdéseket föltenni, néhol persze kicsit provokatívan is a városvezetése felé, amelyeket úgy véltünk, hogy aktuálisan. Azt is említettük, hogy abban az időben, annak idején, tehát 10-11 évvel ezelőtt, ez tényleg mondjuk a, a kemény kérdésföltevések a legalapvetőbb fejlesztési és tervezési, rendezési kérdésekkel kapcsolatosan, hát elég szokatlanok voltak, és az attitűd a vezetés részéről a város irányítását illetően inkább ilyen mozaik-szerű volt, vagyis ugye a féléb ágazatok külön-külön megcsinálták a maguk fejlesztési koncepcióit, de nem kellően integrálódott uh -huh. még. Egy néhány kérdés már a múl alkalommal a második alap alapproblémáiból felvetettünk és én idézném, azt hiszem múlt alkalommal is idéztük, de nem vagyok benne biztos, egy amerikai szerzőnek a véleményét, egy Paul, Paul Davidov, aki, na hadd idézem, hadd mondjam el, azt mondja egyik írásában, ami könyben is megjelen, hogy a városi társadalom egymással kölcsönös kapcsolatban lévő elemek rendszere. Arról azonban keveset tudunk, hogyan lépnek ma, és még inkább hogyan lépnek majd a jövőben kapcsolatba e tényezők, illetve milyenek az egyes elemek közötti megfelelő kapcsolatok. Én ezt azért idézem, mert én ez egy kulcs gondolatnak gondolom, hogy jó rosszul a különféle legyen az egészségügy, közlekedés. Infrastruktúra, ezek, ezeknek a témáknak a problémái és a ügyei önmagukban, hát lehet kritizálni, jól működnek vagy rosszul működnek, de a legnagyobb részt, a, a, a legnagyobb probléma, a legnagyobb baj az, mint arra Davidov utal, hogy nem kellő a kapcsolat, nem elég integráltan. Tehát, tehát ez olyan, mintha egy élőlény, mert körülbelül, ahogy leírja Davidov a Igen. szememben a város egy élőlény képét töltötte. Egy élőlény, amit nem lehet egészében, tehát csak egészében lehetne szemlélni, nem lehet csak a lábát, a fejét vagy a farkát külön-külön nézni, szabból, nem ismerjük meg az egészet. Persze, ez olyan, ha majd erre még alkalomattán visszatérünk, egy egészségügyi biológiai hasonlattal élünk, akkor persze, szükség van a különféle szakorvosokra, hogy a szemészre, a gégészre, a legkülönfélébb, hogy úgy mondjam, ágazati, orvosi szakmákra, de a belgyógyászra is. A belgyógyászra is, aki az egészet integrálja, sőt, ez, ez is ugyancsak egy későbbi témánk lesz a rá a sor, hát annak a városnak a szellemére, tehát az, ami nem kvantifikálható, nem mérhető, hanem annak a városnak a kvalitását adja, a személyiségét adja. És Épp úgy, is emiatt szeretnénk a városban esetleg lakni? Persze. Ugyanúgy, mint ugye a, a, a gyógykezelésben a pszichoszomatikus szemlélet, amelyik ugye az nem csak a fizikai valóságát, hanem a szellemét, a lelkét is figyelembe veszi. Hát ez már közismert a Bálint Mihálynak a, a működése, ugye a tele van a világ most már úgynevezett Bálint csoportokkal, tehát orvosok és pszichológusok együttműködése egy-egy betegség esetén. De az urbanisztikában azért ez nem hát, kapott még akkor. Ettől még nagyon, nagyon, nagyon, messze, nagyon, van, nagyon messze vagyunk. Hát akkor én néhány témára rátérnék még, amelyek, ugye ez alkalom azt mondtuk, hogy inkább ö, konkrétan Igen. Budapest esetén. Ezért fogad... úgy kérlek téged, mert Igen. te ö, én azt hiszem, hogy az átlagtól eltérően úgy tárgyalod a kérdéseket, hogy megpróbálsz a mélyére nyúlni, tehát nem egyszerűen egy receptet adni, hogy most mit kéne csinálni, ha ez a dolog nem működik, hanem mi az a szellem, ami a dolgok mögött érvényesül hogy működik, hogy azért tegyél ezekre is utalást. Hát talán még nézőt... az elég... első beszélgetésünk éppen ezt célozta, Igen. hogy erről többet tudjunk erről a háttérről, a szellemről. De talán még, még mielőtt a szellem témára rátérni, hiszen idéztünk akkor, ö, ö, idéztük a Lefebbert, a francia filozófust, aki filozófus létére elég sokat foglalkozott települési, urbanisztikai, városi problémákkal, és ő beszélt a úgynevezett a város fizikai valóságáról, amit la ville vagy az Urbsnak nevezett, és az úgynevezett űrbenről, ami, ami a városi kultúrát, szellemet jelenti, és ennek a kettőnek a kölcsönhatását rendkívül lényegesnek tartotta. Kicsit alkalmazva, talán egy kicsit merész hasonlattal az előbb említett pszichoszomatikus látásmódot tette át városléptékre. Egyébként ezt a szemléletet én, én találtam egy idézetet, és rá is csodálkoztam, hogy grópius említette ezt már valamikor a háború előtti, a 30-as, 40-es években. Na most, tehát visszatérve a, a konkrét feladatokra, még egyszer azt húznám alá, hogy a szintetizáló, integráló látásmód rendkívül lényeges. Hogyha ez nem történik meg, akkor egész egyszerűen a hibaforrások száma mind a, a konkrét, tehát a megismerésben, tehát a kutatásban, az a, a, a adott állapot fölvételével, mint pedig a későbbi fejlesztés tervezés során is rendkívül lényeges. Akkor még, mégiscsak rátérnék egy-két egy témára, amit fölmerült, nem valamennyit, hiszen több mint 40 ilyen szempontot, 45 szempontot vettünk annak idején elé, elő. Hát ezek közül talán csak a leglényegesebbet említeném, és azt is hozzá kell tenni a tisztességkedvér, hogy bár akkoriban a 90-es évek elején a főváros vezetése, igen, viszont ezt is említettük, igen nagy ellenállást tanúsított az ilyen természeti probléma fölvetésekkel szemben, most már az elmúlt években, 98-ban, sőt 2000-ben, 2001-ben elkészült a főváros fejlesztési koncepciója, még elég sok vonatkozást átvett, de majd erre még ugyancsak visszatérünk, még ebben az integrált gondolkodásban, sőt cselekvés orientált gondolkodásban még részben nem, nem is azokon múlt, akik ezt az anyagot összeállították, hanem a, a fővárosnak a döntési apparátusa, tehát a politikai vezetése bármelyik párthoz tartoznak, uh -huh. úgy tűnik, lehet, hogy ez egy kicsit kemény kifejezés, még nem eléggé érett arra, uh -huh. hogy ez, ezeket az elgondolásokat, amik itt a második milleniumban és részben a az elkészült fejlesztési uh -huh. koncepcióban megjelennek, megfelelően Mert részérdekek szerint szét, a prozák szét törik a részérdekek is, hiszen ugye a politikai harcmező nagyon jól látjuk országos politikai szempontból, de a várospolitikában is hát ezek megjelennek. És a, uh -huh. ugye a latin mondás, hogy a pars toto tehát a rész az egész helyet a legkülönféle vonatkozásokban megjelennek. De itt az egyik kulcskérdés, amelyik én azt szerint megemlíthetjük, szinte valamennyi politikai erőt jellemzi, ha már itt tartunk. A szemben a városfejlesztés lényegéből következő távlati gondolkodásával szemben rendszerint rövid lejáratú. Uh -huh. Tehát politikai haszonra törekeznek egy-egy választási cikluson belüli időszakban, és legföljebb három-négy éves periódusokban uh -huh. gondolkodnak. A városfejlesztés az sok-sok választási ciklusra vonatkozik. És a... egy kihatás, az milyen távlatú minimálisan? Kérem? Milyen távlatú? Hát itt rendszerint a fejlesztési koncepció minimálisan 15-20 évben uh -huh. gondolkodnak. Mondhatnám azt, hogy most, mint építész mondom, hogy egy-egy épület élettartama, amivel számolom mondjuk 80-100-120 év, egy-egy város élettartama, és egy-egy városi Megoldásnak az élettartama az több generációs száz évekre szól. Ugye, amikor ugye nagy Buda, Budapest kialakult, ugye az ezen, Pest, Buda és újbuda egyesült 1873-ban, hát annak már 130-140 éve, ugye a, a 19. század végén alakult ki a körút, új formát kapott a belváros, 6. hetedik, 8. kerület, hát ezeknek a nyomai. Ma is itt. Ma is ezek a meghatározó, ma ezek a meghatározó a adottságok, és kisebb-nagyobb mértékben megszenvedjük azt, hogy, hogy a közlekedés, ugye hát akkor lovaskocsik közlekedtek uh -huh. még. Hadd mondjak el itt ennek kapcsán egy történetet, hogy akkoriban, mondjuk az 1880-as években egy nagyon komoly gond volt, ugye a város tele volt, omnibuszokkal, lóvontatás omnibuszokkal, szekerekkel konflisokkal és azon töprengtek az akkori várostervezők, városfejlesztők hogy óriási istálókat kellene létesíteni a városközpontban hát a városközpontban akkor esetleg tönkreteszik ezeket az uh -huh. óriási istálókkal a városközpontot vagy pedig kiviszik ugye a város perifériára, hát akkor De pedig valóaknak állandóan ingázni Igen. kell. Most tessék elképzelni, képzeljék el a kedves hallgatók azt, hogy akkoriban már az 1880-as években a Ford és a Benz már töprengtek a benzinmotoron. És néhány évtizeden belül ugye a Fordnak a híres T-modellje már a 910-es években megjelent, valami elképesztő változás következett be, amire akkor, amikor ugye az istálló gond volt, senki nem számított. Tehát ugye a mai divatos szóval uh -huh. azt mondanánk, hogy ez a városi közlekedésben egy jelentős úgynevezett paradigma uh -huh. Ne fejezett, De ha ez nem én... következett volna be, akkor a föld alatti istálok lennének, nem? Vagy emeletes istálok. Hát elképzelhető például. <laughs> mint a Szóval a, a tudomány fejlődését részben kevesek tudják egész pontosan és szabatosan előrelátni. Hát itt van például manapság, ugye az informatika forradalma, aminek tanúi vagyunk, hogy ennek milyen kihatása lesz a városok életére. Hadd említsen meg, most már ennek kapcsán én, ha 97-ben volt, Szingapurban volt egy nagy nemzetközi konferencia, The City of the 21st Century, a 21. Város, 21. század városa, ez volt a témája, és az egyik alapvető probléma az volt, és ez messze menően nem csak Budapestre vonatkozik, hanem minden nagy, általában a nagyvárosokra, de még inkább a metropolisokra, <kül> hogy a, az informatikának ez a, az informatikában megjelenő paradigmaváltás, az vajon azt eredményezi-e, hogy a nagyvárosok lakossága erőteljesen csökken, még a jelenleginél is jobban. Itt jegyzem meg zárójelben, hogy Budapest lakossága a 80-as évek közepétől, amikor közel 2 millió százezer volt, most már lecsökken 1 millió, ha jó tudom 760 ezerre. És valószínűleg nem tudjuk még pontosan, de elképzelhető hogy további csökkenés is, ha nem is ilyen arányú további csökkenés is várható. Na de visszatérve erre a, a jövő 21. A század Városa című konferenciára, ott az volt a fő dilemmája a szakértőknek, várostervezőknek, városszociológusoknak, politikusoknak, közgazdászoknak, hogy vajon az informatika, amik ott tart, hogy a legközvetlenebb kapcsolat jöhet létre óriási távolságokat hidalátt, akkor vajon a munkahely nem maradhat meg az otthonban? Tehát uh -huh. az én főnököm, most abszurd példát mondok, én dolgozom a szobámban, internet kapcsolatban lehetek netán a főnökömmel, aki Új-Zélandon van. Uh -huh. Tehát ennek a lehetősége, a technikai lehetősége megvan. Tehát a távolság nem számít. Na most a nagy kérdés az volt, hogy ez a virtuális, mondjuk a virtual reality, a virtuális realitásba hoz szorosan kapcsolódó lehetőség, vajon csökkenteni fogja-e a városlakókat, és egész egyszerűen az emberek nagy része a zöldben épít majd, amennyiben a gazdasági, táj, anyagi feltételek is meg lesznek, falvakban, amelyek már nem lesznek falvak, már legalábbis a történeti értelemben, és onnan dolgozik, és virtuális kapcsolatban van, ha nem is új zélandtal de hát a, a nagyvárosban lévő főnökével vagy a gyárával. És a, mi a volt a, a konklúzió? A, konklúzió, a konklúzió az volt, hogy a nagyobb része, a jóval nagyobb része azt mondta, hogy a nagyvárosok megmaradnak, ha nem is olyan léptékben, mint ameddig a, a fejlődtek, hiszen Budapest esetében is nagyon jelentős az agglomeráció növekedése. Tehát nem csak, a lako, nem csak a demográfiai válság, ami Magyarországon uh -huh. az csökkenti Budapest lakosságát, hanem az elvándorlása a, a környékre, uh -huh. az agglomerációba. Úgyhogy valószínűsíteni azt lehet, hogy az agglomerációk to tovább növekednek, és az internet kapcsolatnak a jelentősége nyilván radikálisan uh -huh. megnő, de a személyes kapcsolatot, akár főnök és beosztott nem lehet között nélkülözni. nem lehet nélkülözni. Szóval ez, ez a ember lényéhez hozzátartozik. Valószínűleg a, a szellemi munkáknak egy bizonyos rétege az, ami elbírja azt, hogy, hogy interneten keresztül. Mert mondjuk nekem van egy barátom, aki Indiában él most, már második éve, és Bécsbe dolgozik. Hát ezt mondom, er, erre utaltam. Ugye, hát tehát én, ő, én minden hangi, héten mondani. küldi a, a... De ez egy internetes munka, tehát igen. ott is jelenik meg a, a munkája. De mondjuk például egy ügyintéző egy önkormányzatban már ezt nem tudja megcsinálni, hiszen nem találkozik az ügyfélel, akkor az nem tudja elmondani a ez egy, ez egy nagy téma lenne, és talán ne is menjünk ennek a részleteiben hogy az, az információs forradalomnak egyfelől óriási lehetőségei vannak az emberiség számára, de ugyanakkor olyan mennyiségű, olyan óriási mennyiségű információval vagyunk ellátva, hogy nehéz a választás, az orientáció ezen belül. Mm -hmm. Tehát egy szélső negatívumot, ha mondanék, akkor a mennyiség bizonyos értelemben már dezinformál, nem tudom megtalálni. De hát maradjunk abban minden ilyen nagy, megint visszatérlek mm -hmm. a műszóra a paradigmaváltás, az kedvező lehetőségeket, és veszélyeket is ja. rejt rejtett magában. Nézzük a néhány pontot, nézzünk ebből a tanulmányból. Ugye mindig egy-egy hogy... pont kapcsán, ez, ez nem baj. El, nem számít, de annyira mert, a, a nagyvárosi van, téma annyira összefügg a világ általános fejle, fejlődésével, hogy nem tudjuk. Talán azt hiszem, hogy ezért is van, hogy a hallgatókat <hül> eddig nem visszatuk arra, hogy nagyon telefonáljanak, hogy ne menjünk pillanatnyilag bele olyan nagyon konkrét, konkrét részkérdésekbe, amit, ha nem érezzük mögötte a rendszert, akkor tulajdonképpen nagyon nehéz megválaszolni, ugye? Igen, így van. Na most hadd rögzítsen például egyik megállapítását ennek Igen. a második millennium kötetnek, a tizenkettedik pontja. Azt fogalmaztuk meg akkor. Szakítanunk kell azzal a kvázi tudományos felfogással, amely szerint a városfejlődés egyértelműen meghatározható törvényszerűségek szerint statisztikailag kiszámítható módon történik, és ez pontosan előrejelezhető. Az átalakulási folyamatok folytonossága és átfedései az idővel összefüggő sajátossága különbségé miatt a tervezhető, a kivételes, és a bizonytalan az általános. Ez talán lehet, hogy egy kicsit túlzó megfogalmazás, de valahogy nagyon sok, elsősorban az építészekben, de a közgazdászokban is, sokkal erőteljesebben van bennük talán a személyiségükben, kvázi szakmai alapállásból következően is, csak rajtunk múlik, hogy mit tervezünk, mit fejlesztünk, ez csak pénz kérdése. De hát, Most ez egy fejlesztési koncepciónak ez egy elég meredek indítás, amikor úgymond egy tervet szeretnél átadni, és közlött, hogy tulajdonképpen nem is lehet ezt tervezni, vagy de ezek kell ezt két, A következő megállapításunk az, amik nagyon szorosan összefügg ezzel, hogy a konfliktus a nagyvárosokban, nem csak a nagyvárosokban, a kisebbben nem negatívunk, hanem alaphelyzet. Tehát a konfliktusokból áll, kisebb vagy nagyobb konfliktusokból a városi élet is. Úgyhogy a konfliktusok megoldása vagy rendezése, vagy, vagy hát hogy mondjam, a mérték megtartása, egyáltalán a fölismerése, hogy konfliktus helyzet van, az alapvető. Tehát magyarul azt lehet mondani, hogy ha valamire kigeléleznünk a figyelmünket, akkor az az, hogy a konfliktus helyzeteket hogyan kezeljük, tehát erre Így készüljünk van. föl, és erre legyen egy technológiánk vagy tervünk, nem pedig arról, hogy konkrétan, hogy oldod meg, a, azt se tudod, milyen konfliktust. Egyrészt, másrészt pedig még egy van, a, a konfliktusok megoldására ö, alternatívákat kell uh -huh. kidolgozni. Na most, én azt hiszem, ha áll, <coughs> ha áll ez a, idézőjelben mondanám, tétel, hogy a tervezhető és a nem tervezhető közötti feszültség, hogy úgy mondjam, önnál. tehát a bizonytalansági tényezők egy városléptékben jóval nagyobb, most mint építész mondom, talán egy pillanatra megállok itt, az építész készít egy tervet. Akkor az a terv, ha nagyjából megvan az anyagi háttér, a megbízóval nincs különösebb konfliktus, meg vannak az engedélyek, akkor az az, az épület, az többé-kevésbé olyan formában, belátható időn belül elkészül, legfeljebb késik egy kicsit, ritkán van az, hogy hamarabb készül el, de többé-kevésbé elkészül. Ugye valaha még 15-20 évvel ezelőtt elképzelhető volt, hogy nem tudom, előregyártott födémet terveztek, de éppen hiányzik volt az a bizonyos gerendatípus, hát akkor gyorsan módosították és helyszíni betonozással oldották meg. Tehát ilyen technikai variációk bekövetkeztek. Na most a város léptékben ez jóval komplikáltabb, mert olyan erők hatnak, amik mondjuk egy kis, egy épület léptékében az előbb említett még módon, kezelhető a, valahogy. Még valamelyik uh -huh. sokkal könnyebben kezelhető de városléptékben a gazdasági szempont, és nem utolsó sorban a politikai szempont, uh -huh. anélkül, hogy most állást foglalnánék, vagy állást foglalnánk együttesen, például a Nemzeti Színház ügyben, vagy a négyes metró ügyében, ezek épp az elmúlt időszaknak egy ilyen egészen nyilvánvaló, hogy mondjam, jelenségei voltak, amelyek utaltak erre, hogy, hogy a legkitűnőbben kidolgozott terv, vagy elképzelés is, még hogyha megvannak a gazdasági alapok, egyik kormányra döntött, igenis változnak, és változhatnak. Visz van benne, ha jól értem, legalább két tényező, ugye van egy technikai, tehát ha mondjuk maradok a födém eseténél, és ö, város mértékben mondjuk akarnak valamilyen födémet használnak, az egy ipart feltételez. Egy épületnél legfeljebb nem kaptad meg azt az elemet, és csinálsz egyet, hisz megcsinálható. De ha mondjuk ö, iparszerűen akarok mondjuk befedni ilyen módon száz és száz 100, vagy ezer és ezer épületet, ha ez egy téma mondjuk, akkor az feltételez egy ipart mögött, ami ezt gyártya. tehát eleve olyan <coughs> kiatás, hogy a másik meg az az emberi kiatás, ami valószínűleg sokkal fontosabb, hisz és a házakat lehet különféleképpen építeni, mindegyiket lehet különböző módon, de az, hogy hogyan fognak bennem élni az emberek, meg hogyan fogják használni, az sokkal nehezebb talán kiszámítani. Jól értem ezt? Én azt hiszem, hogy igen, de talán mondanék egy, egy kifejezetten budapesti példát. Budapesten, én most nem tudom pontosan a számokat, de... 20 vagy legalább 30 a főváros lakosságának panelházakban lakik. Ez érdeme, vitatható érdeme volt az elmúlt időszaknak, hogy nagyon soka jutottak, nem első osztályú szinten, de lakásod olyan rétegek, akik, akik korábban nem jutottak. Igen. Tehát a város lakosságának jelentős része panelházakban lakik. Na most a panelházakat, amikor létrehozták, akkor senki nem tudta pontosan, hogy ezek az épületeknek milyen lesz az én mennyi ideig fognak élni. Uh -huh. Hogy 70 évig, 100 évig, vagy 150 évig. Én egy 20 évvel ezelőtt egy tanulmányban akkor például 50 év volt meg a Hát Igen. most már túl vagyunk az 50 Igen. éven, vagy na nagyjából az 50 év, legalábbis egy jelentős része a panelházaknak most már legalább 50 éves. Na most vannak persze problémák is, hogy annak ide tudjuk, hogy az energia rendkívül olcsó volt, nem fordítottak kellő gondot a szigetelésre. Most nagy kö, ugye a lakók rendkívül kedvező áron megvehették a panál lakásukat, de nem is tudták nagyon sokat, hogy mi, mi, milyen, terhet, mivel vásároltak mivel, vásároltak milyen terhet, terhet vásároltak be. Na most itt a legnagyobb gond az, amit senki nem tud pontosan előrejelezni, de kétségül kihat majd 10-20, nem tudom hány év múlva az akkori város fejlesztése, ha történetesen a panelházaknak a leromlása ö, hirtelen következik be. Tehát a nagyjából ö, egy időben épített ö, lakótelepeknek a tönkre menetele, ö, rengeteg, sok tízezer, netán százezer embert érint majd. Uh -huh amire föl kell készülni. Én, én én én még egy dolog. Mire bocsános. lehet gondolni, elnézést kérek, hogy Igen. megszakítalak, hogy uh, például egy olyan részlet, ami a falak mögött van, hogy ezeket az elemeket mondjuk össze vannak uh, hegesztve, tehát fém, uh, mit tudom én, milyen, Ezek acél. Ezek élhetők, például az infrastruktúra belül a, a, a víz, a csatornán. De a váza, nincs váza az épület. Na most itt, elsős, itt a vázra is gondolok. Uh -huh. Tehát a sok-sok ele megint csak egy nagyon hasonlattal uh -huh. élek, hogy vannak olyan elemei, létfontosságú elemei egy épületnek, amikor az épületet célszerűbb lebontani. Uh -huh. Hát itt úgy az emberi szervezetnek is vannak létfontosságú elemei, ugye a szív, a tüdő, a máj, ugye a felületi kezelés, egy, egy mit mondjak, egy battanás, az nem izgalmas, igen, vagy igen. egy szemüveggel is egyszerűen lehet korrigálni igen. a látást. Nagyjából hasonlatsánt itt egy kicsit, építmények esetében is vannak létfontosságú uh -huh. alapvető elemek, amiket rendkívül nehéz cserélni. Lehet, mindent lehet. És tulajdonképpen ezeknél az épületeknél ez nincs uh, kialkolálva, tehát magyarul nem is tudják, hogy mit, mikor nem és Nem tudjuk hogyan. még egész pontosan. Uh -huh. És talán még egy dologra térek ki, hogy a, a, az előrelátás most egy kicsit visszatérve az építmények léptékre. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt nem említettük korábban is. Ö, azt, hogy ö, a 70-es, 80-as években, ö, ja nem, ö, ez a témára, amire gondoltam, mm, de visszatérnék még a, a, a második világháború előtti a évekre beton. a baksit témára. Ezt azt hiszem érintett. Ezt még nem? Nem érintett. Nem, nem, nem. nem. nem. Tudni, rég, akkor, akkor felfedezték, hogy a baksittal keverik a betont, akkor rendkívül gyorsan megszilárdul. Tehát az épületeket sokkal gyorsabban lehetett felhúzni. Senki nem gondolt akkor arra, hogy ez a györös felhúzás 40-50 év után egy-egy óriási hát katasztrofát nem okozott még, vagy legalábbis azt, egészen jelentéktelenek voltak, amik, amik megtörténtek. Ez a baxit cement felhasználásával készült épületek egy jelentős részében a betonszerkezet elkezdett porlani. Uh -huh. Na most itt sem egyértelmű a helyzet, manapság például csak itt kitérek arra, hogyha valaki megvásárol egy házat, és kiderül, hogy bauxit betonos. Az, értékcsökkent. az értékcsökkentő. Az mm. értékcsökkentő, tényező. De van olyan baxitbetonos betonos ház, amelyik nem porlik, vagy alig-alig vagy porlik. Mm. Úgyhogy máig sem tudjuk, talán erre a statikusok tudnának pontosabb választ adni, itt feltételezések vannak, hogy mikor épült, hogy nagy melegben épült, vagy nagy hidegben, mm -hmm amikor is ez a, a cement felhasználása kisebb károkat okozott. Uh -huh. Tény az, hogy akkor, amikor ezek megépültek, senki nem sejtette azt, hogy a tönkremeneteli valószínűség 50-60 év után lényegesen nagyobb. De a másik, amit elkezdtem mondani, hogy ez és talán a 60-as, 70-es években volt, két témát említeni. A, az egyik amire a sajtó is cikkezett, nem is olyan rég, hogy ózdon, vagy Észak-Magyarországon történt, hogy salakot kevertek be, ilyen salakblokkokból építették a házakat, és ezek egész egyszerűen felszívták a nedvességet, és elporlattak, és, elporlattak, és tönkreltek. Ez jóval olcsóbb volt, uh -huh. akkor szilárdan állt, és, és ezek házak most és Ezek megrodgyantak, hát most állami uh -huh. segítséggel hozzák, vagy hozták őket rendbe. De van ennél egy súlyosabb dolog is, amire, amire nem is nagyon írnak, vagy csak egészen marginálisan, hogy ez történt, ezt tudom egész pontosan a 60-as, 70-es években, hogy olyan blokkokat készítettek, ahol a salakban benne volt a sugárzó uh -huh. anyag. Ez a radonos? Ezek a radonos uh -huh. elsősorban a radonos téma, és ö, csak az egészségügyi hálózat vette észre, hogy a rosszindulatú megbetegedések, a rákos megbetegedések, akik ilyen házakban laktak, erőteljesen megnőtt. Tehát a uh -huh. valószínűsége, hogy aki egy ilyen házban lakott vagy lakik, hogy rosszindulatú, daganatos betegséget kap lényegesen nagyobb. És amikor ezt építették ezzel, vagy nem számoltak, vagy egyszerűen... Gazdasági megfontolás. Gazdasági megfontolás, vagy az építészeket, hogy mondjam, erről nem tájékoztatták, hogy ez a dolog igen, egészségügyi kiatása van. Tehát azt mondtuk, itt egy új anyag, nyugodtan használjátok, igen. nagyon jó. Szóval ezt csak jelzem, van, hogy szabad. ezek, ezek hmm. szorosabban vett építészeti igen. léptékek, de egy, -egy de a város... a következmények generációkra ható, a, igen. akár katasztrófa is lehet. És a város, hát hmm. a panel téma az város gond lehet, nem ebben a pillanatban, hmm. Most uh, arról hallottam, hogy uh, a Német Szövetségi Kosztárság még annak idején, de azt hiszem, már az Egyesítés után is segítséget ajánlott föl az infrastruktúrák uh, javítására a panelházakban, és a szigeteléseknek, a, tehát egy uh, jobb szigeteléseknek az elkészítésére, uh -huh. Hogy, hogy az energiaköltségek csökkenjenek. Ez ez egy egy darab házrotok, ami Dunajvárosban egy házat már Azért mondom, de ez, ez, ez is nagy költséggel jár, és kérdés, hogy ki finanszírozza uh -huh. ezt, hogy a lakók képesek-e, és milyen állami vagy városi hozzájárulást. Most jelenik meg. Engedj meg, hogy lehet, hogy a pontokra végül nem is leszünk, de, megyünk, de van egy, Még van egy sereg. De hogy még hogy az még első pontnát tartunk éppen, a tervezhetőségnél, hogy van egy olyan uh, kérdés, ami engem izgat, ugye, hogy nagyon sokszor beszélünk uh, azokról a tényezőkről, mondjuk tegyük azt, hogy radonos, Igen. kisugázása van -e, elporlad, milyen élettartama van, stb. stb. De mondjuk csak a, a lakótelepeknél maradva. Az, hogy milyen fajta ö, világot teremtünk az ottani lakók számára. Milyen fajta életminőség az, amit tudnak élni. Hogyan hat ki az életükre ez? Azzal, azzal még hmm. nehezebb számolni, mert a tervező azt mondja nagyon szépen néznek ki a házak egymás mellett kis műfákkal, tehát a maketteken. Hmm. De nagyon sokszor az ember arra gondol, egy-egy leromlottabb helyre elmenve, mit tudom én, Békásmegyer, vagy ilyen hasonló helyeken, vagy nyolcadik követeljes részén, Igen. hogy a tervezőnek is illene ott egy lakást biztosítani, hogy amit ő kigondolt, az olyan hogyan élhető. Hát eredetileg azt mondanám, hogy ez kifejezetten szociológiai, sőt részben pszichológiai probléma is, Ma, manapság korábban nem igen oktattak építészeknek szociológiát. Most már, ha nem is nagy óra számban, választhatnak szociológiát. De az az érzésem, hogy még mindig nem elegendő az a, az a fölkészítése az építész hallgatóknak és a későbbi építészeknek, ami figyelembe veszi az együttélésnek a. Például a panelházakban történő együttélésnek a formáit. Én azt hiszem, hogy ideális megoldás nincsen. Öh. Én azt hiszem, hogy akik a villalakásokban laknak, ugye az úgynevezett jó kerületekben, vagy, vagy az agglomerációban... Ott is van rossz Ott persze. is van, pontosan Igen. ezt akarom mondani. Tehát a, a jó szomszédság, rossz szomszédság, panelházakban, ahol a zajártalan, ugye nem elég pont jó a szigetelés, uhum. amikor áthallatszik a tévé, vagy a gyereksírás, ez talán súlyosabb, hogy mondjam, kellemetlenségeket okoz. De a kulcs gondolat, az voltaképpen egy társadalomnak a, a kulturáltsága, tehát a tradíció is megjelenik itt. Uh -huh. Most egy egészen vad, és egy távoli példát mondanék, Hollandiában, amely a maga nemében egészen egyedülálló, és a holland társadalom, a holland társadalomnak egy jelentős része, különben fele, -fele arányban kálvinista és, és katolikus. De a kálvinista dominanciájú városokban ott minden látható. Tehát nem is húzzák el a függönyt. Uh -huh. Tehát szabadon mindenki, aki az utcán jár, nincs titkunk. Így élnek. És ez egy hosszú évszázados tradíció ott. Nálunk a tradíció, hát ez talán a városokban is megjelenik, de a falvakban, kerítésorientált. Uh -huh. Tehát egész egyszerűen, ugye minél szebb és díszesebb kerítéssel zárom el magam a külvilágtól, uh -huh. Hát annál biztonságosabb. Sőt, egyes városokban, mint például a kecskemét, ez egész feltűnne, ahol nagyon magas kőkerítés van, és hatalmas fa zárják el a nyugati világban, hát például Egyesült Államokban, de sok felé van nyugat európa Egyszerűen nincs is kerítés. Jó, jó, jóval nagyobbak a telkek, ami élnek, de. De nem családi házakon, akkor ott csak egy kis sövény kell, van, is van, Így van. Na erre mondom azt, hogy ez, ez tradíció kérdése is, amit áthidalni, illetve túllépni rövid időn belül, néhány éven belül, a városléptékben évtizedek, sőt évszázadok mm -hmm. számítanak, és a város a városproblematika, tetszik az urbanisztika, mint olyan, rendkívül szorosan kapcsolódik a, a, az össztársadat. De ilyenkor a tervező akkor mégiscsak úgy csinál, mint hogy ti hogy közli a döntéshozokkal, hogy emberek figyeljetek, figyeljetek mert itt most túllépünk azon a területen, amit tőlünk vártok, hogy mi utat, mit tudom én, mit tervezzünk, meg parkokat, meg ezt, meg azt, hisz mielőtt megtervezzük, meg kell értenünk, hogy kinek, hogyan és hogy fog benne élni. Igen. És Mint ebben a... ti is benne vagytok, hisz a ti szabályaitok szerint élik a városban az életük, az emberek. Így van. Én talán azzal a gondolattal, assalosan a végére érünk a mai beszélgetésünknek, azzal, hát még azzal járulnék hozzá tehát mint befejező gondolatot. Nekem ez visszatérő témám volt már évek, vagy évtizedek óta, hogy rendkívül fontos a fejlesztési koncepció elkészítése, <höh> konkrét tervezési feladatok, az ART, az általános rendezési terv, ugye korábban részletes rendezési terv, most új terminusokat használunk ezekre, de legalább olyan lényeges az, hogy ezt tervezzük, vagy ilyen fejlesztési koncepciónk van, lehetőleg alternatívában, de mi lesz igazából. Tehát a, a terv és a fejlesztési koncepció mellett prognózisokat kell készíteni. Na most az, az érdekes, és erről azt hiszem érdemes lenne a következő alkalommal majd beszélni, hogy mi a viszonya a tervnek és a prognózisnak városléptékben. És itt utalhatunk, hogy élhetünk analógiákkal, hol használjuk még a prognózis kifejezést, és mennyire érvényes, mennyire lenne célszerű használni a mi, tehát a városfejlesztés és várostervezés területén is. Köszönjük szépen, Vidor Ferenc professzorat hallották, Nagyvárosi Dilemmák című műsorunkat, urbanisztikai műhelybeszélgetés. Ezt fogjuk folytatni, következő alkalommal Mányai Géza voltam.